Lição 3 Como controlar seus pensamentos? Duas técnicas de mudança de vida para obter domínio sobre seus pensamentos. Seus pensamentos são seus recursos mais poderosos. Você, e tudo, que você experimenta na vida, é o resultado direto de seus pensamentos. A habilidade de controlar seus pensamentos lhe permitirá escolher que experiências, pessoas e eventos você atrai em sua vida. Nesta lição explicaremos como exatamente controlar seus pensamentos. Agora, você pode pensar que isto será difícil, afinal de contas, você tem milhares de pensamentos todo santo dia. Como você monitoraria todos? Felizmente, há um atalho. Vamos lhe ensinar duas técnicas que você pode usar para alcançar o domínio sobre os milhares de pensamentos que fluem em sua cabeça diariamente. A chave para controlar seus pensamentos é simplesmente observar as emoções que vêm do pensamento. Entendendo suas emoções. Todas as emoções que sentimos, seja amor, entusiasmo, tristeza, medo, felicidade, paz, raiva, ciúme ou alegria, podem entrar em duas categorias. Emoções positivas, ou, emoções negativas. Seus sentimentos sobre algo lhe comunicam bem depressa se você deve ou não trazer aquele algo para a sua vida. Quando você entender a lei de atração, aprenderá a se dar conta do modo como se sente, e prestará atenção a estes sentimentos, porque eles são o sistema de orientação de sua alma, e lhe ajudará a aprimorar-se nas coisas que realmente são as corretas para você. Eis um exemplo. Quando criança, você deve ter brincado de um jogo chamado quente ou frio. Você fechava seus olhos e contava até dez. Um amigo escondia algo, digamos um brinquedo, sob o um colchão ou atrás de alguns livros. Quando você tinha terminado de contar, abria os olhos e, então, tinha que tentar achar o brinquedo escondido. Toda vez que você se movia para o local próximo de onde estava o brinquedo, seu amigo gritava morno. Se você se movia para longe do brinquedo, ele gritava frio. Conforme você começava a se mover em direção ao brinquedo, ele dizia está ficando, quente, quente, e quando você chegava perto, para encontrar o brinquedo, ele gritava quente, você achou. Bem, deixe-me partilhar algo com você. O universo é seu amigo. E o Universo joga este jogo com você todo santo dia. Mas em lugar de dizer quente ou frio, o Universo guia com sentimentos. Sentimentos positivos significam que você está movendo em direção a algo bom para você. Sentimentos negativos significam que você está indo na direção errada. Pode ser que você acorde um manhã sentindo uma emoção negativa a respeito de seu trabalho. O trabalho repetitivo está enfadando, você se sente depreciado, simplesmente não sente que está fazendo algo que ama. Os sentimentos negativos são um sinal do universo de que você precisa mudar a direção imediatamente. Mudar a direção não significa sair de seu trabalho neste momento, mas significa que você precisa fazer algo para arrumar a situação atual. Você pode se sentir do mesmo modo sobre seu casamento, sua carreira, seu corpo, sua casa. Os sentimentos negativos são sinos de alarme tocando. O universo está te dando um alerta. Você está tendo pensamentos que não são a realidade que você deseja ter. Mantenha-os e só aumentará a probabilidade de estas situações acontecerem para você. Você precisa achar uma forma de mudar seus pensamentos, e rápido. Suas emoções são, portanto, um sistema de advertência da sua alma. Preste atenção a elas e atrairá para sua realidade apenas as coisas que são boas para você. O poder da gratidão. A primeira técnica para o controle de pensamento é simplesmente chamado de expressar gratidão. As pessoas que deixam a lei da atração trabalhar por elas são de um tipo de pessoas. Você as reconhecerá quando encontrá-las. Normalmente elas são positivas, juviais, possuem reverência pelo mundo, são cheias de amor e compaixão. Seguramente, às vezes enfrentam momentos ruins, sentimentos de desespero, aflição ou tristeza, mas superam depressa. Elas parecem apreciar a vida por si mesma. Um modo simples de ajudá-lo a se mover para esse estado de alegria, e vibrações positivas, é começar a pensar sobre pelo que você tem sido grato. E, acredite-me, você tem muito pelo qual ser grato. Você pode olhar para seu apartamento de dois dormitórios, um carro barato e para a TV de 15 polegadas, e se comparar com as pessoas ricas que vivem atualmente e sentir que só tem isso. Mas pense nisto, você é mais rico do que as pessoas mais ricas do mundo que viveram há uns 200 anos atrás. Eles não tinham uma carruagem sem cavalo que os pudesse levar onde quer que quisessem ir. Não podiam usar um telefone para, instantaneamente, se comunicar com os outros em qualquer lugar do mundo. Não tiveram uma caixa mágica contadora de histórias, que chamaríamos de TV, para entretê-los. Há 200 anos atrás a quantidade de informação que uma pessoa rica comum poderia consumir em uma vida seria o que você pode consumir em um dia através da internet. Você pode ter uma renda comum, mas não iria querer trocar de lugar com um homem rico que vivesse há 200 anos atrás. Você tem muito pelo qual agradecer. Portanto, deixe a lei da atração trabalhar por você, expresse gratidão pelo que tem. Pois, aqui está o grande segredo, quando você expressa gratidão pelo que tem, você permite que o universo lhe dê mais. Wallace o Alassio Atlas coçou a cabeça quando disse, pessoas que mantêm suas vidas exatamente iguais em todas as áreas são mantidas em pobreza por causa de sua falta de gratidão. Tendo recebido um presente de Deus, cortaram as gravatas que os conectam a Deus não praticando o agradecimento o reconhecimento. Agora, uma coisa importante... O reconhecimento não serve para impulsionar o ego de alguma consciência universal insegura ou de Deus. O universo não se preocupa se você está grato ou não. O motivo pelo qual funciona é porque quando você expressa gratidão pelo que tem, põe a si mesmo num estado mental, um estado de alegria, e expectativa. Porque agora você foca no que tem, ao invés de no que não tem, a energia que você está emitindo é, eu tenho muito. E, em retorno, a lei da atração tem que ser recíproca, dando-lhe muito mais. Sem gratidão, a energia que você emite é, eu não tenho bastante, assim, pela lei da atração, você vai continuar perdendo cada vez mais, até que não tenha bastante. Jack Canfield explica como ele usa o poder da gratidão em sua vida. Como expliquei no filme O Segredo, sempre sou grato por tudo que tenho em minha vida, tenho uma casa magnífica, tenho uma esposa fantástica, amo passar o tempo com minha família. E verdadeiramente amo o que faço em meu negócio todo dia. Tenho o melhor e, surpreendentemente, tudo continua melhorando. Mas o ponto é, eu estava grato quando não tinha nenhuma casa, quando não tinha esposa, família e meu negócio. Você vê, não importa onde você está na vida. Há uma razão exatamente agora para expressar gratidão. Então, faça isso. Assimile o hábito disso. Escreva sua lista de gratidão todas as noites, ou diga, em alto som sob o chuveiro todas as manhãs. Você notará em questão de dias quanto tempo levará para aquela lista começar a crescer, e que mudança de atitude ela cria em você, e é onde a atração encontra seu caminho até você. Como expressar gratidão? É realmente fácil. Simplesmente decida gastar alguns minutos a cada dia para praticar o ser grato pelo que você tem. Você pode fazer isso durante o seu trajeto de casa para o trabalho, quando estiver sob o chuveiro, pouco antes de ir para a cama à noite, de manhã, assim que você acorda. Alguns exemplos de declarações de gratidão que você pode usar? Estou grato por meu corpo. Ele tem tratado tão bem durante os anos e está envelhecendo graciosamente. Estou contente com como me pareço. Estou grato por ter uma família incrível, um cônjuge que me ama e pelos filhos que são simplesmente maravilhosos. Sou grato por ter nascido, por minha casa, carro, família, saúde e pelo sentimento de alegria que adoto todos os dias. Sou grato agora que estou ganhando tantos reais por mês. Tenho um trabalho que amo, uma carreira na qual sou bom e posso comprar qualquer coisa que quero para mim ou minha família. Sou feliz e grato agora que o dinheiro vem a mim, em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes de renda, em uma base contínua. Próximo tópico Pensamento controlado quando algo ruim acontecer. Mas e se algo particularmente ruim acontece, um acidente ou uma doença súbita? Então, o que você faz? A solução é uma técnica chamada energia redirecionada. Vamos entender como usar a técnica da energia redirecionada. Já explicamos como seus pensamentos são energia. E que aquilo no que você foca, você atrai. O perigo é que às vezes coisas ruins acontecem, acidentes, doenças, colapsos, demissões. Quando isto acontece e você enfatiza a situação ruim, você simplesmente cria energia negativa que amplifica a situação ruim e o mantém preso naquilo por mais tempo. Felizmente, há uma técnica poderosa, que você pode usar para arrancar-se de situações ruins. É chamada a técnica da energia redirecionada, e é usada por um perito de 80 anos, um expert em meditação, e curandeiro de energias na Califórnia chamado Bert Goldman. Bert aprendeu a técnica enquanto estava estudando com seus líderes espirituais e curandeiros ao redor do mundo. Uma metáfora pode mostrar o modo. Bom, vamos deixar Bertil lhe contar uma história de um incidente que, normalmente, causaria um grande grau de tensão na maioria das pessoas e como ele aplicou a técnica da energia redirecionada a este incidente. A história do para-choque amassado. O incidente aconteceu durante uma aula que eu estava apresentando. Eu estava saindo para almoçar em um restaurante próximo com três de meus alunos e me ofereci para dirigir. Quando chegamos a meu carro novo, vimos um grande amassado no para-choque direito dianteiro. Alguém tinha batido nele enquanto o carro estava estacionado e tinha ido embora sem ao menos deixar um recado no para-brisa. Os três estudantes olharam para mim e esperaram que eu explodisse. Assim que eu vi aquele amassado, minha mente voou para todas as direções. Por um momento pude sentir a irritação e meu corpo se contraindo pela raiva, e imediatamente soube que tinha que redirecionar aquela atividade mental negativa. Usei a técnica da energia redirecionada e foquei em encontrar uma forma de trocar os pensamentos negativos por uma ação positiva. Pulando para dentro do carro, disse aos três, vamos lá. Há uma oficina mecânica na rua logo abaixo. Você vai consertar isso exatamente agora, um dos estudantes perguntou. Não, respondi, o que eu vou fazer é saber o preço do conserto e enquanto vai ficar esse conserto, vou criar algo que não estou fazendo agora e fazer três vezes o preço desse para-choque. Dirigimos até a oficina próxima e me disseram que o preço do reparo seria, cifrão, 450,00. Imediatamente tripliquei a imagem e pensei um peso e 35 centavos. Tenho que ganhar, cifrão, um, 350,00 com algo novo. Agora, sempre que eu olhava para o amassado no para-choque, não começava a amaldiçoar mentalmente o vida pequena que bateu nele e escapou. Não, não mesmo, agora, quando olhava para o amassado, pensava, cifrão, um, trezentos e cinquenta, zero, zero. Tenho que ganhar, cifrão, um, trezentos e cinquenta, zero, zero. Mantive, me pensando em como eu poderia fazer aquela quantia de dinheiro. Tinha que ser algo que eu não estava fazendo naquele tempo. Pus meu chapéu criativo e pensei sobre isso, e finalmente me veio a resposta. Eu criaria um seminário novo para meus amigos e, se eles gostassem, eu enviaria uma mala direta para todas as pessoas que estiveram em meus cursos, e estabeleceria uma meta de fazer cifrão 1-350-00 com este seminário. Assim, juntei o seminário e apresentei, o gratuitamente para 15 amigos. Eles amaram. Então, eu enviei uma mala direta e conduzi o um novo seminário. Imagine minha surpresa quando percebi que tinha feito mais naquele seminário do que o custo do carro novo. E tudo porque alguém amassou o meu para-choque. Emoções criam energia, conduzindo ação. Pelo foco no positivo e usando a técnica da energia redirecionada, Bert permitiu que a lei da atração trabalhasse por ele. Ele fez com que o para-choque amassado trouxesse a sua mente, não os sentimentos negativos da perda, mas o sentimento positivo de querer ganhar três vezes o custo do reparo do para-choque. Na história de Bert você pode ver como ele olhou para o para-choque e viu algo positivo nisso. Ele redirecionou seus pensamentos negativos para positivos e estabeleceu uma meta de ganhar três vezes o dinheiro necessário para consertar o amassado. Agora, claro, com o pensamento dominante da mente de Bert sendo uma meta para ganhar dinheiro, ele permitiu que a lei da atração trouxesse aquilo para a sua realidade. A técnica da energia redirecionada é realmente simples. Quando diante de uma situação ruim, pense numa maneira de transformá-la num desafio. Aplique criatividade à situação e qualquer evento negativo pode ser transformado em um desafio excitante. Agora, não estamos dizendo a você para esquecer ou ignorar o evento negativo. Às vezes isso pode ser muito difícil. Mas, achando um desafio, uma meta, algo que o possa motivar e inspirar, você agora realoca um bom laco de sua energia para longe dos pensamentos negativos. Em outras palavras, pensamentos obcecados com um evento negativo podem agora ser redirecionados e focados em algo positivo. É belo e tão simples. Uma vez que você aprenda isto, pode se livrar dos muitos pensamentos negativos que o mantêm na cilada das condições do presente. Como Bert disse, após estabelecer sua meta de ganhar três vezes o custo do para-choque amassado, toda vez que ele olhava para o amassado, ele se motiva pensando, tenho que ganhar mais dinheiro. Os pensamentos negativos, a raiva para a pessoa que amassou o para-choque, a frustração de ter que trabalhar para obter dinheiro para consertá-lo, tudo foi sendo dispersado pelo desafio positivo. Abaixo, vários outros exemplos. Está numa cama de hospital. Decida que vai usar este tempo livre para aprender algo divertido, um idioma novo. Agora, você está pensando em uma nova habilidade, melhor do que se focar em sua doença. Foi demitido? Estabeleça uma meta de achar um trabalho que lhe pague 25% a mais que seu trabalho anterior. Pense neste trabalho novo e pare de pensar sobre a demissão. Comece a procurar um trabalho. Não mantenha nenhum sentimento negativo por seu chefe ter demitido você. Ao invés, pense nele como tendo feito-lhe um favor porque agora você vai encontrar um emprego melhor. Alguém lhe deve dinheiro e se recusa a pagar, perdoe. Quanto mais você guarda rancor, mais está dizendo ao universo que perdeu dinheiro. E então realmente atrairá a perda. Ao invés, estabeleça uma meta de ganhar duas vezes mais a quantia de dinheiro que você perdeu. Foi despachado? Decida que encontrará um novo amor. Alguém melhor para você. Faça uma lista de todas as qualidades que você amaria ver em seu companheiro ideal. Agora, se foque em conhecer esta nova pessoa. Perdeu um negócio devido a uma falência? Decida que vai reconstruir um novo negócio e recuperar sua liberdade financeira. Estabeleça uma meta de ganhar três vezes mais do que anteriormente tinha. Pontos de gratificação, decide que vai ganhar tanto que poderá repagar todas as suas dívidas, embora legalmente não tenha que fazer isso.